Вам потрібна мама, а не я. Ти не розумієш, яку ти мені муку робиш. Я? Ви мене хочете в чомусь звинуватити? Я хочу просто поговорити. Я не хочу нічого чути, я хочу просто говорити. Мир? А хіба я сварилася з вами? Що роблять мої брати? «Ну, брати ваші, кожен своє робить. Як я я працюю над симфонією, Іван вчиться. Добре вчиться. Подзвоніть до має, це вона з ним уроки робить. Йоланто, я тебе кохаю. Я не вірю. Я скоро помру, мені нема чого брехати». Та дівчина, в яку ви закохалися, існує тільки у вашій уяві. Це не я. Ти до чого ведеш?